«Ага, схвально звався Ведун, ти запримітив ті знаки. То добре, чіпке око маєш. Слухай вже, що промовляє до нашого серця ти мудре твориво. Угорі золота куля, то світовид, яр диву, соняшне світило, що дає нам силу, життя і розум. А під ним чотири лики людські, два жіночі, два чоловічі». То ми, люди, минулі й грядущі, від початку до кінця земного роду. А ще чотири гликість означає, що охоплює людська думка і серце чотири сторони світу, володіє чотирма потугами сіву, вогнем, землею, водою і повітрям. Ще нижче ти бачив коней, корів та розмаїту твар, що вільно живе у лісах, степах, у водах і болотах. А все те має початок від дерева трав, бо й тварі, й люди живляться зеленню. А бере вона соки від землі матері, а огонь від відця ярдива. Так все синку замкнено у спільне коло, і ніхто не сміє порушити його віковічну ходу. Лише праведні герої, що живуть задля волі і інших людей, покидають земне коло, щоб повернутися до інших світів у дивоколі, де колись жили наші пращури Рід і Лада. Пам'ятай же, Зариславе, мудрі знаки. Не поруш того заповіту єдності, не вбий задарма жодної істоти, не зрубай без потреби жодного дерева, бо вчинивши інакше, ти гидеш і замулюєш те джерело, що напоїло тебе Водами життя. Друзі, вони прийшли другого дня, коли сонце вставало над верхів'єм лісу, кидаючи багрянисті полиски на Словутинський плин. Ірган покликав юнака з землянки підвів до двох хлопців ось вітрограй і дуб, молоді лицарі. А це Зарислав, наш новий побратим. Відкрийте душі одне одному. Хлопці гостро зеркнули на пришельця, оглянули його з голови до ніг, ніби полоснули по душі мечами. Невловиму мить оцінювали, а потім по-дитячому засміялися. До вподоби припала їм врода юнака, ясно сумовиті очі, високе відкрите чоло. «Приймаємо тебе до серця», – сказав вітрограй. «Приймаю», – підхопив дуб. «А ти?» Він теж трохи помовчав, бо так спокон віко годилася не поспішати з виявом сердечності. Дивився в очі нових друзів, туди, де таїлася, як казав сліпий боян, нерушимість і мовчання. Що ж побачив там Зорислав? Вітро грає, як вогонь, жиловий, рухливий, чорноокий. Здається, що на ньому шкіра горить, що йому несила встояти на місці як необ'їждженому коню. А в глибині зіниць щось таємне й тривожне, чому нема назви. Дуб кремезний, невисокий, очі холоднуваті, як зимове небо. На поголені голові гадюкою в'ється лицарська чуприна, ознака вільних воїв. Насуплені брови у дуба та бачить зрисла у серці нового побратима незламну вірність і мужність. «Вручаю вам життя своє і долю», просто звався «Навіки!» «Славно, славно!» – зрадів ведун. «Погуманіть же!» «А я запалю для вас побратимське братимськи багаття та покличу лицарів до священного кола». Минуло небагато часу, і на березі спалахнуло вогняне коло, сухе відтя горіло весело і дружно. У поважній мовчанні багаття оточило дванадцятеро старших лицарів, оружних з малиновими оксамитними накидками поверх контушів. Ведун дав хлопцям знак наблизитися, звелів переступити багаття і стати в палаючому колі, взявшись за руки. Голос Єрогана звучав глухо то згасав, то громов кочувався до свідомості. Текло щоки оголені руки, проте хлопці терпіли, слухаючи урочисті слова по Від Віднині